Задля милого заступництва чарівної Юлії, весело сміючись, сказав крейслер, я згоден стати другим скарамушем, хай князівна кидає мене в камін. Уважайте згадку про скарамуша, мовила Бенсон, гумористичним порівнянням, а за вашою ж власною теорією, за гумор гніватись не доводиться. До речі, ви собі можете уявити, що я, вислухавши розповідь дівчат про вашу появу і пригоду в парку, зразу пізнала вас, і що, якби навіть Юлія не захотіла знову побачити вас, я однаково миттю поставила б на ноги всіх, хто був у мене під рукою, щоб обшукати весь парк, весь Зігарт Свайлер і знайти вас. Бо ви стали дорогі мені після першого ж нашого короткого знайомства. Та всі пошуки були даремні. Я вже думала, що знову втратила вас. І тим більше здивувалась, коли ви сьогодні вранці раптом з'явилися переді мною. Юлія тепер у князівни. Ох, яка буря найсуперечливіших почуттів знялася б у їхніх серцях, коли б вони раптом дізналися про ваш прихід. Не буду вимагати тепер пояснення, що вас так зненацька привело сюди. Я вважала, що ви працюєте капельмейстером при дворі великого герцога і дуже добре влаштовані. Розповісте мені про це колись пізніше, якщо захочете. Поки радниця все це казала, Крейслер був у глибокій задумі. Опустивши очі додолу, він тер пальцями лоба як той, хто намагається згадати, щось забути. Ох, почав він, коли радниця замовкла. Ох, це страшенно безглузда історія, навряд чи варто її розповідати. А проте одне я знаю напевне. Те, що князівна схильна була вважати плутаною балаканиною божевільного, мало під собою підставу. Я справді робив тоді візити, коли на своє лихо налякав у парку ту вразливу малу володарку і якраз повертався з відвідин не будь-кого, а самого найяснішого великого герцога. Тут, у Свайлері, я також хотів зробити кілька незвичайно приємних візитів. Окрейслере, вигукнула Радниця, стиха сміючись, бо вона ніколи не дозволяла собі сміятися голосно і нестримно. Окрейслере, це напевно знов якийсь химерний жарт. Коли я не помиляюся, від резиденції Великого герцога до Зігарцвайлера треба добиратися щонайменше 30 годин. «Як воно і є», – відповів Крайслер, – «але дорога йде садами, та ще й такого пригарного стилю, що вони зачарували б самого Ленотра. Та коли ви, шановна, не погоджуєтесь, що я робив візити, то пристаньте на те, що сентиментальний капельмейстер з мелодією на устах і в серці, та з гітарою в руках мандрує запашними гаями» прохолодними зеленими луками, через дике громаддя скель, вузькими кладками, під якими шумлять і піняться лісові потоки. І уявіть собі, що цей капельмейстер, виводячи соло Влад Хорові, який лунає навколо нього, дуже легко, сам того не помітивши і не ставлячи перед собою такої мети, міг забратися в чужий парк, десь у його далекий куточок. Так я й опинився в Зігартфордському князівському парку, адже він тільки маленька частка великого парку, який зростила природа.